«Ви ж тільки хлопці той, глядіть, обережно їздіть, шалапути, а то...» Ага-га, Бондо, у Васюківці, один на жигулях, на новеньких, у кювет угнався. В одну мить новенькі жигулі у старенькі обернулися. А, а з дідівщини хлопець москвічом краза вирішив протаранити. Так отого того москвіча, вірте, тільки під фарник лишився. А я піду в лотерею Запорожця вигравать. На землю опустилася ніч. Порозходилися по хатах бамбури. Поснули втомлені від переживань хлопці. Поснули і батьки. Тільки Бровко сидів біля будки, Дивився на зоряне небо,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 А яка різниця? Ну, ну, цукерки купляли, і лимонад. На свята це було. Травневі, здається. А гроші? Гроші чиї були? Ну, спільні гроші. Трохи моїх. Ти мені перед святом дав, пам'ятаєш? Трохи циганових, журавля трохи. А скільки, скільки чиїх? Згадай, синку. Та, та хіба це важливо? Ну, хіба це має значення? Ну, просто цікаво. Пригадай, пригадай. Ну, моїх два карбованці, здається. Сиганових, здається, карбованець з копійками. А журавлевих копійок, мабуть, сорок. Ага, ясно. Я ж добре пам'ятаю, що дав тобі тоді два карбованці. Ясно. Ну, йди, синку, йди, досипай. Вибач, що збудив. Іди. А, а на що тобі це? Просто цікаво. Іди. І сонний марусик, не дуже щось тямлячи, впав на подушку і зразу заснув. Відомо, що на другий день після таблиці в ощадкасу нічого й потикатися. Тим паче ощадкаси у Соліне не було. Ощадкаса була в районі. Семен Семенович не хвилювався. Спокійно пішов на роботу.